Минавам на втората лекция Ошо. Както знаете, Ошо е странен пламък, също неразбран, но в него има много красота и много мъдрост, ако го погледнеш на фокус. Ако не го погледнеш на фокус, ще видиш съвсем други неща. Така че, искам да кажа, всяко нещо поставено на фокус е много точно. То ти се разкрива. Малко, ако си мръднал на друга станция или малко на страни, вече не виждаш това, което е. Така, Ошо казва, първата стъпка, това е да постигнеш разбирателство със себе си. Само търсещата душа има бъдеще. Обществото няма бъдеще. Обществото има само минало. Тези религии са станали напълно неуместни и абсурдни. Но те са много стари и затова привличат и продължава да привличат. Той е нещо като стария навик. Много е трудно. Той, се, той те връща към себе си. Вярващите хора, казва, още са опасни, защото те не са търсачи на истината. Тях това търсени не ги интересува. Казва, ти можеш да говориш за Бог и за религия, но да нямаш истината. Истината да не е с тебе. Всеки трябва да търси истината сам, а Спасителя Той е дълбоко вътре в Тебе. И така, неговата мъдрост. Мъдростта на Ошо. Ако свободата не ти прави висше същество, тя е безмислена. Самата идея да спасяваш някого е вече насилствена идея. Всичко, което е възможно, е вътре в тебе. Религията не е кариера. Това е твоя начин на живот. Тук само мога да добавя вярата не е професия. Вярата е любов към Бога и няма нищо общо с професия. Никой не е успял да спаси света. Ако можеш да спасиш себе си, това е достатъчно. А ако успееш да пръснеш малко светлина и аромат, това е вече благословено. Истината изисква огромно търсене и риск. Истината означава да навлезеш в непознатото. И това е парадокса. Изчезвайки в истината, човекът намира себе си. Просветлението е приживяване на това да бъдеш нищо. Но просветление човек е истинска опасност. Той носи в себе си съвсем нови светове. Мъдрите търсят единство и не искат щастие. Те не ходят срещу вятъра. Дълбоко в сърцето си дявола носи и Бог в себе си. И ако Бог реши да, да, да заработи в сърцето на дявола, Дявола ще стане Бог. Но понеже Бог сега има задача с дявола да научи хората как правилно да живеят и затова Той не влиза там. Отровата и нектара са две степени на една и съща енергия. Ти не можеш да се промениш. Можеш само да дадеш възможност на промяната да се случи. Тоест поне да ни пречиш. Съществуват ситуациите, проблемите не съществуват. Проблемите са в психиката на човека. В духа му ги няма. Проблемът възниква от твоето неприемане. Каквото и да е положението, то трябва да бъде разбрано. Само една мя... малка промяна на фокуса на вниманието и светът вече е различен. Умът никога не се среща с истината. Той никога не я вижда. Пътищата на истината и пътищата на ума са абсолютно различни. Истината е отделна реалност. Там може да влиза само духа. Умът, това е света, мястото на неистината, мястото на времето, мястото на падението. Умът е потопен в света, в себе си, а истината е потопена в Бога, в великата реалност. Когато станеш духовен, нищо вече не може да те зароби. Ако обичаш една жена, ангажиментът ти не е към жената, а към любовта. Където откриеш развитие, там е Бог. Пълното усилие е това, което постига всичко. Тези, които са смирени, винаги пристигат. Съмненията изяждат Нашата жизненост. Светът не е анархия. Всичко се случва строго планирано. Има строг порядък вътре в порядъка. Никога хаоса не е съществувал. Винаги е бил порядък. Но ако умееш да го видиш, това е гледната точка на Бога. За Бог няма хаос и безпорядък. Правилно схванатия проблем изчезва напълно. Значи ако един проблем го разбереш дълбоко, правилно, той вече не е проблем. Той изчезва. Докато не го разбираш, той тече като проблем. А иначе той е задача. Разбрана правилно означава разрешена. Можеш да правиш всичко на повърхността, но, като, но докато не се променят дълбоките корени, нищо няма да се случи. Ако си станал сроден с истината, тя е твоето освобождение. Реалността не може да помогне на нещо, което не е истинско, което е лицемерно, което е нечисто.